Konfinamenduaren ondoren endaiako sokoa enpresako zuzendaritza eta enpresako miteak osagarri neurriak ziurtatzeko protokoloa plangintzatu zuten. Derrigorrezkoa espazen ere, masken erabilera ekoizpenkateko eta administrazioko langile guztien gana zabaldu zuten. Mikel Ibarguren, sokoa enpresako lab sindikatuko delegatua. Zehutu asun neurriak eta nola hartu, eta betiko protokolo eh, osasunari diruz eta zehuz pasunari buruzko eh, protokolo bat ezarre izan zen eta astero egiten da egiten bat, Bilkuro bat egiten dugu bat segiten da egiteko eh, pizka bat eh, nola eh, aurrera egindezakegun edo ikusteko eta bar eh. eta bo georgia da guain eh, eh, dugun ze horain arte protokoloan ezaria zen gomendagarria eta egiesan eh, erabiltzen ditugu maskak, eh, baina Oraña zeikaz lanpostuan gaudelarik edo bakarka edo edo segurtasun neurria edo distantzia arresketatzen dugularik, bo, eh, kentzen aldugu maska hori. Langileen arteko metro bateko distantzia, eskuak garbitzeko likido hidroalkolikoa edota leku aman komunetan langileen artean trabarik ez egiteko seinaletika prestatu behar izan dute. Osagarri protokoloa enpresaren barne formakuntzetara ere zabaldu da. Gil Xadieg Sokoako komunikazio arduraduna. Adibidez, ben um, urtero egiten e dugun komerzialiko mintegia, videoz egiten uh, arrigarra, kameraekin, kinlizzanziarekin uh, uh, uh, eta um, ari eskurrik zertzko eta arlo ekonomikoari dagokionez kobitak aurrik kopen ekonomikoa baldentzatu duela diraz zitte Hala ere lanpostu guztiak mandentzeko lanean ari direla gogoratu dute